بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلح على سیدی خلق محمد و آلہ و بارک و قل لدانی ما تخشا عواقب ہوں کا انن من ما اہدی منن عمی دا قصیدے بوردہ شورو دا اونہ ہم پسل شورو شوئے دے بیان دا توسل علی النبی صلی اللہ علیہ و او اولینی بیت پرون چکم ذکر شکو ناغب دی پسل کی داو چی خدمتو بی مدیہن مستنیب رحم اللہ ویما دنبی علیہ خدمت پدا سے کلام سرو کو جب آئی کی دنبی علیہ السلام مدحو اور دست دفار میں دا مدحو خلال اللہ استقیدو بی ہی چیزو پدی باندی دا کل دا عمر چکم گناہو ندی چی اگر بی زماب کبا طلب دا عفیو پیو فمان او هغه ګناهونه څو ناګه دا وې زمما عمر چدي دا په شعر او شاعرانه کې په خدمتونو د بادشاهانو کې تیر شول نو په دې باپ په دې ننني سبق کې چې ولرنی بيد 141 نمبر اذ قلداني کې د دغه اعتراف د ګناهونو نورستو دلته ووجد ګناهونو اغاز کړکې او مخه مارپیزي کړشوله دې زما په غاړه م نوو جده ګناهونه وو او بلدان چې نتیجه سم مرتب کېدنه د دې بدی ګناهونه باندې اذ قال لذانی ذا اذ تعالی دې د استقیل د لپاره تعالی دې زب حنا غاړه باندې الله نه د خپل د عمر د ګناهونه الګ څه وجو د ګناهونه اذ قال لذان زګه چې قالاده چولې د ماتا شیه کلا نا چولوا دغه شعر او شاعري او خدمتونو زم ما دغه شي توخ شع عواقي ګوهم چې د هغې د انجام نه خلق يرهول شي کانني گویا جزو بهما په دې شعر او شاعري او په خدمت سره هدين د سروي ومه من النعامي يا هدي من النعامي زو سروي ما د قرباني د نور وسارغون دل دقي د خپل داني کی زمريته د تصنيفي غلا او شعر او شاعره خدمت تراجيد نو دل دګدا معنا يني د شعر او شاعر او د خدمتونو چې په دي کې د ما عمر ترشيوري دي دا ما داس يو وړندي چوليداس يو ته زندي رات ده چې داغي دا انجام ډير بدو او ما داس زنګ کړيدو لگد سارو نشي د قرباني ساروي اغه د قرباني د باره اغه مختص کليشي او خاص کليش حدیون اغه سارې د لکې چې هم مکې مکرنمه د قرباني د پاره روان نه اغه التګي سي قرباني کوي د دا مطلب دي چې نه دغه ما دا چولې شو چې د اغه اخيري انجام نه وځبه هلاك شه وي نزدک زو د نبی سلام خدمت می پو هغه مود په مدی خلام سره وکو او زه د الله نه د خپلوګونهو مادو غاړه دا هغه ووج ش سر کې لی ما غواړی ځکه چې د خدمهتونو او ش د شایمات د داسې تزې جوی ده چې د انجام لیربد دیقل نه د یوقلې تقلید دا نه د قلاده د ساوي په غړه کې او هغه غړندې دون پختتو کې ي او کمراسی چی اغا فراتنگی تقلید هم دینا دی چی, چی دی او موجی تحید دی او موجی تحید قابلیت د اتحادي او پا صفات او پا د اتحاد باندې بان برابری دا تقلید کول یعنی په پوروی مسائل اگر بس اطلل دا تقلید بانا دا او قل او قل دا یقل دا یقل دا تقلید با او دا سیغد تصنییی دا زمیر بکی شیر و شاعریں او خدمت تراجی دید نون وقایا او یاد متکلیم مفول بهی دا ما دا نکیرم موصوف دا او محل دا نسب کی واقعی شوی دا دا مفول ثانی دی دپا دا, دا قلده او تخشا عواق بوهو تخشا جیدن دا دا خشی اخشان او تخشا دا پیلی مجهول دید د واحد مدلکر غائب پیلی مزاره ده حواقی بہو دا مرکبی زاپی دا فائل دا تقشا او عواقب دا دا عاقبتون جمع دا او عاقبت کی انجام دا یو عمل تا و دا اکثر استعمال بده که رازی کوم عمل انسانو کی اوغا پاگمان دا وبالی نتیجه بده دا غی اوغا انجام تا عاقبتون ویلکی گیا عاقبت وطوی او عواقب جمع رازی که ننی دا که انه حرب از هونو مشبه او بی هماز امیر دا غدوار و تراجی دی خدمت او دا غرنگی شیر و شایر دی تا ها دیون منگوی دا غصارویچی خرم تا دا د دا پارروانی او نعام رازی دا سارویت و سارووت بی لکھی گی نعام بیاد دی جمع رازی اید قلدانی اید دا تعلیلیه دی اوقلله دا پیل فله مفول بهی دی ما دمیر بکی هغه فیل دی او نون قا د متقلم دا مفول بهی اوله ما دا موسوف دا نه کره توخشا پې مجهول دی اوواقیې بو چې دی نو دا نائب به دی د مجهول مجوول سر د خپل نئ نه جمله پیا دا جمله صفت د مع نو ما موسوف سره د صفت نه دا مفقول ثاني شو د پاره د قلنانی او کانن حرب اسرم مشبب البلد نون وکایا نون وکاید او یا چې د متکلم متکلم دا, دا اسم د کانن شو او بهما چې دا حال د اسم د کانن نه یعنی متصفا بهما متصفا بهما دا یا متقلم جنا دا, دا زل حال او دا متصفا بهما دا ول حال دي. زلحان <سؤال> سرادا حالنا دا دکا انا دا بیا اغا اسم جوری او هادیون جده دا خبر د انا ده او دا مینن نعمی جده دا متعلق دی بصفت محضوبه د هادیون نگویا هادیون هادیون موصوب شو او مینن نعمی د خبر محضوب نا صفت شو موصوب صفتا خبر د انا بیا دکا انا سرادا <سؤال> <سؤال> اسم و خبر نا یو زیشی نو دا جمله حال شوه اغیانه چې بقل لدانی کدی انکل لدانی کدی یادر متکلم مفول به هیڅ وا دا, دا زل حالید او دا کاننی بهما حی من نعمی دا ټول جمله ولبه حال جوړیږي نو معنا به داسی شي اذ قلدانی قل زک زو بقل کلام سرا د خپل ګناهونو ماپی د الله نه غاړمه چې کل لدانی چې زک چې کلا د اچه ول د ما تا اغا شعر و شعر او خدمت داستی زگر کردیم ما دا اغسی زو تخشا عواقی بو هون د دو اغید انجام نه یر اولیش خلقو در بد انجامی دی که ان نی گویا جزو به همان پا شعر و شعر بخدمت سر هدیون زوی او ساروی دو خربانه من عمید نور او ساروونا اتواد اغیی سبا فی الحالتین و حصلت الا على الاثام والندم دا سبب ذکر کوي د شعر او شاعر د خدماته الکد تجاوز دا غینه ماپی غاړي نو دا عمر د بدی کې ولې تیر نو کویا مختنی بچو اغه سبب د علت او تالیل استقیل او ماپی وخت ولې ماپی غاړي دغه واجب الکد تجاوز ماپی غاړي نو لاور به لا ګناه سره نه کولای کنه دی ولې کولای د دلته کې سبب ذکر کئ د دران شعر او شاعرانو او د خدمتونو لپاره چې د بې خپل دی وی جما په عمر زای کړی دي نو اتوا ته ما ثابتداری کړو غیث سبا دغه سرکشي د ماشوم توپ چې د ماشوم توپ کم اغه کمروانی او کم سرکشي او کم, کم اغه خطاګانی د باغی باندې روانو ما فل حالتې نه حالتونو کې دغه ما شعر او شاعري کوله که خدمتونه میکولم وه او ما حاصله او ما حاصل نکو ما ته پیدا حاصل نشول او سپلا سنه لو الا عل الاثم مگر سم قلاود گناهونه ون ندمي او الا الاود خيوان توبنه صرف د دجه په ایمان مو خپل عمل باندې د رات حاصل شو او ګناه مډيره وغټل نور مې سټه غټنه د کړي بلکې چې نو نقصان اگراته مله شو سبب شو ده اغان شعر و شعره ده خدمت تپارا او سبا بسشو اغدا ده جباز ده اغایو سویبه ده ماشوموالی پاس ترکشه بانی بس روانو ما اغا مخبال کړی و پرخواده منو کلا جه انسان ماشومی نو د ماشوم توب ده اغا ادتون و تا قاضی جه کلا ده انسان نخطاو نکی داستی ادتون چه اغای نتیجه جگم ده اغس همینی او چه کل ده نسان آقل لازی دی بیا رو رو ده ماشون توب اغادتون پری بی دلده که دا مانا چه نزو پا اغادتون مانده بس روانو مارمی پری په دواړو دوارو خالتونو کی او نتیجه داغی دارو بوده لام چې ما د بغیا دا, دا, دا, دا گناهونو نا او دا خیمانینا نه سیز بل ملونشو شو تو دان اتاعن اتواع یو تویعو اتواع تو توع یا تویعو و عین د دې حروف اصلي دي اطاعت او اطاعت دي اکرام ته بشان دي د قالبا کاند او جران او بدل شي طالب سره او بیا نعنا او طالب اجتماع حقیننه الهې په ور دي اطاعت دي جرشو دې باندې فعل نه اطاعت ور د بل چاپې روي کول او دا لازمی باب دی مجررد غی السبع غی ون ویږي سرکشه د شبابي لګي ما شوم ته نو غی السبع د هغه غلطو کارونو ویلکی چیز په هغه سرسړې دوکه او یا د جګړو او دروانو هغه ترکیخ پهلول ټول بغی السبع کې راځي او فل حالتین حالتین چې د تصنیف حالت او دغه شعر او شایری او خدمتون دي مراد د دوه حالتونه <سؤال> اما حاصلد حاصلتو حاصل یع حاصل تحصيل یوسیس دل یو یوسیس قبضه تراتل ما د اس چیز په قبضه کې رانه وې حاصل لازمه شو الا دا الا جب د عادت د حسر دي اس چیز را ته حاصل نه شو او صحه دي شو دي علی الاثام دي ما حاصلته نه پیدا راتنه چې نه د دنیا پیدا کړي نه او نه د پیدا کړي نه جنانا این نیا گٹ کردی نیا تاوان کردی نیا اللہ سادا خبر رد کئی چی نا پیدا نده شو تاوان شو تاوان سا ده بو ناو نیا گٹ لی دی او اس پا خبر و عمل بانده اس کو مانده دا فیل پایل دی او غیص فیبا دا مرکب اضافی مفول بیهی دی او فیل حالتی دا مطالق تی پا اتواع تو فیل پسی بیا وو عطف تی ما هر نبی دا حسل تو چی دا فیل پایل دی الا عادا تحسر دي او على الاثام ونذم الاثام معطوف له دې وو هر بیا تعفته او ان ندوي جدي دا معطوف تي معطوف هن عليه سلم قبل معطوف نذ مجرور على جار او جار سرده مجرور نا دا په حصل دو بسه هغه متعلق شو او پیل بیا سرده بايل نا او سرده نو متعلق نا دا جمله په لیے شو او دا جمله په لیے دا دا عتب د قطع تعتباندی نو اتوا د غيسباب ما تعمداری کوي وا د اغه سرکشو د ماشومتو بودا عادتونو د ماشومتو په ل حالتين په دواره حالتونو کې كامل شیرو شریک ولا دا هم اغه غيسباب وا اغو خدمتونو میکو دا هم اغه غيسباب وا و نو هیڅ حاصل مې نکړو الا علاوه عل الاثام گناهونو نه والندم او د پیمان توبنه چې اوس پیمانه په خپل عمل باندې پیا حسرته نفس فی تجارتها لم تشتری دینا بالدنیا ولم ولم تسومی دا 143 نمبر بیت دل توس شرمندگی د خپل عمل ذکر کوي بترتیب خبر شورو دا او نه علت د استخیل شو بیا لك عمل دیولی کوو ویاده ماشومتوب عادتونه وس به حسرت او شرمندگی کارکۍ او افسوس کې چې پیا حسرت النفس ای تاوانه د نفس زما ای تاوانه د نفس زما نفسن کې دا تنوین عوض د مضاف له هینې نه دی دا یا حسرتان نفسی دی اصل ای تاوانه د نفس زما په تجارت هه فتجارت د د نفس کې چې د نفس تجارتو کو او تاوانونه پی کړی دي لم تشتر الدين بالدنیا و ننغستلو دي دی نفس دین په بندې د دنیا کې و علم تاسو میونه سبا یې کړی دا زماده دی نفس ډیر دن خو دی تاوان وکړه نه دا دین په دنیا باندې واغستو ان دا څنګه دا کړی چې دنیا ورکړه دنیا مازي جرتې لري پریخي او اخرت یې غستي او نه اڑ بیا کړی دلته بعده وخت دا سوي شي چې سړی او نخلی زوا نخلي خو بیا کوکی نه زماده نفس ډیر تاوان کړی هغه به چې تمام شي ده دا هغه و نه را بلکه د سره اړو بې کړین نه اړو سئار معلوم کړین نه چې دا خبره په صوبا دې ده بشونده یی دنیا ورګول او اخرت غستل د عمل خوپره ده بلکې د سره اړو تاسو نه کړی دې بې نپیا حسرتا یا حسرتا نفسنو دا حسرته دا د خسارې نه دي خسارتا بیا پیا ساه م کېې تاوان انسان عملو کې د هغې تمه ته میلاو دي تاوان توانان می کې کې بیاې مونږ تاوانو د غوش شو شوو او حاصل نشو نو کله تاوان د دا انسان داسې چې په جوواې خو سر عملو کې او پیدا ته حاصل نه شي تاوان که انسان سپل سرمایو لې دهغې یز ته میلا ګټه نه پهونه کې دا هم تاوان په یا خثرته ننفس او دا فسراته خسارته چي نو دا هغه افسوس باندې دلالت کوي دا که دا خساره چي ده دا یا حربې دا ده په دې سره هلک زیروح ته आवाज کوي زیروح ته आवाज کوي او دا د نو خساره خو نه مخاطب کیږي خدای هغه شدت غم د لکه څنګه چي فاطمه رضی الله عنها د نبيله سلام الله عليه وسلم باهم کې وي يا حسراتا يا وا حسراتا بدلته خسارات اې آتاوان د نفسا دې بینی هی دبره خپه دې بینی دغه تاوان نه د متوجي پی او نفس المضافه نه خسارات نه خسارات چده دا مناده مضافه ده فی تجارت ها په تجارت د دې نفس کې دې پر خپل تجارت کې تاوان کړی لم تشتری دې لم دشتری دشتری را واحد مونث غایب علی مضارع صیغه ده جو دا د نفس د لپاره پاین دي زمير په کې غي تراجي او د دین نه نه مفول <سؤال> د تشتر دي د دنیا تصوم نه د سوم نه سين و او مم حدیث کې راځي نو رسول الله صلي الله چې لا تصوم تاسو بیا م کوي د خپل رور په بیا باندې چې او تاسو یو مسلمان او یو څیز بیا کړی دا څه به باسه بیا مکه وی ترسو چې دا غته تل نه دی یي اغست نه دی نو سوم دي د ویلکی کی چې اوس سیس بای کاول دغه قیمت معلومول او بیا بیا ستوجه را سي له اخلیجه و قبول تام شي فیا حسان فیا حسانته ده یا استنافینا یا او حسانته نفسن چې د نام مضافه ده او فی تجارتها دا جار مجرور چی دی دان مطالق د با مزدر خسارتا بسی او لم تشتری دینا بی الدنیا دل دا که لم تشتری لم جازمہ دی او تشتر جدی را پیل بایل دی زمین باکی اقراجی دی نفس تا او دین ام بفول بی دی بی الدنیا را مطالق دی پا تشتری بسی ولم تصومی دان وواتفت دی دان عطفت پا تشتری باندی نگویا اللہم تشتر جملے چیدا ماتوفن لے و وحر پیاتیب لم تسومی دا معطوف ماتوف او بیا دا اللہم جازیما پیل چیدی ستا بھائی و سر مفول و سر مطالیخنا جملے پیلیا دا پا محل جرکینا دا صفت دا پارد نفسینا دا صفت دا پارد نفسینا دا, دا, نفسی دا خسارت نفسینا فی دیجار دے لم تشتر دین بد دنیا و تسومی نو فیا حسرت نفس اے داوان د نفس ما په تجارت کی یا په تجارت د دین نفس کی چې د کوم تجارت کړی لم تشترې و یا نغسته له دین په دنیا باندې ولم د سومي اونې بیا وخلره اونې سعر معلوم کړی دی بلکې به هی بیغه ما یبع اجرا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلمي للدا جواب د یو سوال ل او اعداد چې څوک دنیا با آخرت واهلی دنیا با اخرت باندې واهلی داسه حاصلي مطلب دا شو چې کار خدا دا چې سړی دنیا ور کی د دنیا لذتونه پریلي او آخرت واهلی خو کو د دې عکس چا وکړه اخرت یې بريخد دنیا واغستله نو د دې نتیجه سده او د تبس حاصل شي نو د دې غوځو دغ نتیجہ دیکھر کئی فمن یبع اغسوک چی یا اغسوک چی خرس کی آجلن, آجلن نیتدار سوابو نیتدار سوابو من حد دیدین بی آجلی ہی فا اغا دنیا سرار فا خپلا نکد دنیا باندی فا خپلا نکد دنیا باندی یبنی کارب شدتا الغبنو تاوانو فی بیعن پخبل بیعکی و فی سلامی پر سلام کی خو بیعن شرح جگلی کی قبول کی با با ثمنو با داخلی لیکن اجاب و قبول اجاب و قبول شید کم کلام بدای کلام کی کم با داخلی دا با ثمنو داخلی لیکن اشتریت الفرس با ثمن ما اسپا پیسو با نواغست آجلا بیعاجلی یا بیع آجلن بیع آجلیه ندل دکونا فا با دا حل دا نو گویا دا باب ثمن دا حلی شنو آجل دنیا دا دا ثمن شو او آجل جکم ده اغسر شو مبیعش والا نو گویا باب ثمن دا او با مبیع ندا حلی گی یوسیس خرصوال فاقیمان دی پیسی نقدوال فا بیع که چکم ده بایع بایع جکلی یوسیس خرصیه مقصود د اغه پیسې نه جګمنه مبيعا او مشتری په حق چواله د مشتري په حق کې مبيعا مبيعا مقصود ده پیسې مقصود نه ځکه پیسې ور کوي مبيعا لي بايع مبيعا ور کوي پیسې اخلي تر دې د کې دی د خرص تر په طرف نه دي د بايع د طرف نه خبره کوي نو یا د دې د خرصون کې اخرت ور کړل د جداد د سر یو مبيعا او قیمت ادارې سه شيغه ست دنیا راستدا چې به بهدل تداخله کړی ده دا دنیا دا ثمن شو اخرت مبياش ولنمبيای ورکله نه اخرته ورکو دنیا واغسته له وسوچې لهغو تاوان نه کو امن يبيع اسو کو چې خرص کې نه نه ثواب دې دینو بیعاجرهی پا نقد سرا پا نقد سرا چې دنیا دا او دا عاجرهی که دا ضمیر جریدا راجه دی فائل دا یبع تا. او نو یبنی که ربو شیدتا تاوانو پا او پا سلم کی یبع باع یبیونا دی دا من اسم شرط جازم دا یبع دا دی من دو جنا مجزوم دی او اخم ان دمزارق 15 صغې چې کل پلتو... او دا نننګي د نون یعربی او دا بکی یعنی 15 صغې چې باګي د نون د تسنیه او نون یعربی و غیره نه نون د ج مؤنث غیره نه نو دا په حال د جزم کې اخر د دې ملزومي نو يبيع و يسلک او د جزم شو يضيع دا داعين دا دا اتمساکيننا اللي يورده يبيع بعد شوي دي په معنی د خرڅولو سره اجلن اجلن د اتل نه دی اجل نه دی ته لیکيږي اذا جاء اجلهم قران کې ذکر شوی او قسم نه تناشي او منه دا په دي صفتی محذوبه د اجلن بس متعلق دي او هو ضمیر دین دی او بعاجله کیلا هي ضمیر فاعل د بیع تراجي او عاجل د عجلت نه دی او جلد تلوار ته وی لیکيږي دا معنا مستجب دې نقد دي او مراد دې دنیا ده بسم الله دنیا, دنیا, دنیا هو نقد دکن کنه دا دنیا هر څومره سخت انسان دا لګ معمولی پیسو د بار برداشت کولی شي ولعوز نقد دی دا دا او داخره به انتها اجرونا ثوابونا او درجه دا انسان په دنیا کې خپل عمل باندې ګټل وته ګراني ځکا چې دغه سماره په خاطر کې ملاوي یي یبن نه دا بانه يبینو نه دي یبینو دا اصل کې جواب الشرط دما قبول نه 파 مده دیو جن چې شرط مجزوم نه جواب الشرط مجزومي نه بانه يبینو دي يبینو جکل نن دم شرط د جزاده وجنه مجزوم شو نو یا اوردېدل د اټما ساکنه وجنه يب نه پات یبن باد شو یابن نا یابن بادشو یابن له کارب شید تا با نا یبینو د پمانه خاره والو سره هم وضاحت ته اوس سیس کوي الغبن غبن ملکیگی تاوان تاوان تبین بیع بیع مختلف اقسام نی یو بیع بس ساده ساده چې سړی مابیاور کدايه بایوس کې پیسې واخلي باز داسی چی پیس سامان با سامان ورکولی کی گی مقایزه دی تو مقایزہ او بیعو سلم دی تیو لی سړی گی سری پیسی نا دی ورکی مبیاں کارزی بیعو سلم دی تیو لی چې گی چی پیسی سری نا دی ورکی خو مبیاں بیاسی اگا کارزی یعنی سو اخ پس مبیاں حوالکو لی نو کدا بیع سلم والی او گو بیعو والی پا هر طرح بتاوان کرده و من ی ممن چه دے دا اسم شرط جازم دے دا مبتدا دا یا باع دا فعل پایلی حاضر مفعول او منه نامذلی صفات محذوبه دا حاضرن دسی او بعاجد هجرن په یا باع پهل او زمين راجه دا فاعل دی یا تا دا فعل شرط فاعل نہ پہلو سر دفاعن او سر دو متعلق نہ سر دو متعلق دا, دا, دا جمله په شو دا, دا جمله په شو دا شرط شو او یبن جدی دا یبنی او یبنی نا دا غلط ویبا یبن یبن لہو یبن لہو الغبنو یبن لہو بسی متعلق دی الغبنو فائل دی فی بیعنا و فی سلمین فی بیعنا ماتوفن لہی دی ووہر پیاتب او فی سلمین فی سلمین دا ماتوف دی ماتوفن لہی سلخل ماتوفنا دا متعلق دی پمصدر د الغبن الغبن پوری الغبن پوری دغه پیل سره پاینه سره متعلق نه دا جمله پیریه دا جواب الشرط شو دا شرط, جواب شرط, شرط او جواب الشرط چې رايوږي لکه یبعاجلان الیحه دا ولجدعو. شرط او یبلهو الغبن فی بعن وفي سلمی دا ولجزامه شرط سره دا جزانا دا جمله پیلیا او جرتیا دا, دا خبرو د پاره د اغا من چې اسمه شرط جازم اوغه مطل خبر جمله اسمه خبري یوال او من يبيع اغ سوق چې خر سفري نيټادار ثواب د دې دين نه بيعاجله فانه قد صرا چې دنیا دا يبل له خراب شد تا لغم نو تاوان په بين په بيع کې او په سلامي او په بيع او سلام ان عاد دنبن بن فما احدي بمنتقذين من النبی ولی حبل بیمون صوریمی در اکسو بین تاریس او دل دکی مخی تخویفات زکر شو دو لکه لکا ما خدمتو ناشیرونو کردی بلا عمر مزایی کردی دوستی ما پیوارن ما لکا ما پیوارن ما لکا جخلاکت تروانی ما لکا وی کولوی زکر شده ما شمتوب پا در تونو ماندروان ما بی تاوان خل زکر کرد دل دکی د دوستی پر تخویفات زکر شو ودان تخپل ډاډ تخپل ځان د فارزه کی بشارت ذکر کړي چې ګوره زه خپل اغه می اعتراف مې د ګناو کو او ګونانګار یم خو ورته خبرم یاد ساته چې زار سومره په ګنا مانځرات له لوکمه او زم ما لوځ د نبی سلام علیه سره ګوره مات نه دي او دا سره سیمه راتین کړي ده چې هغه سره ګوره لاشتې دي نه دا نو ګویا د الله تعالی تر نو اوسم زما امید ده چې الله تعالی ما د ګناوونو معاف کړي او احدث نبی علیہ السلام سره جما پالنه او برسول الله سلام الله علیه وسلم باندې ایمان ل آله و وسم تازه دي لہذا زه کار څومره ګونان ګرځه خپل طلبه د ما ګونانونه معافي ودن دګه اوس بشارت ذکر کیږي او تسلی ذکر کیږي خپل ځان ان اته ذمبن کچر رات دل وګمزو یو ګونات ذمبن پیدا تنوین دبر تعظیم یو لوی ګونا فما عهدي بمنتقذ من النبي انه فما عهدي نو بس ند عهد جما به منتقذ ما ته دون کی من النبي د نبی صلی الله والسلام سره ولا حمل او ند غلسه به مسلمانیش لدون کی نه رسیش لگی او نه احمد مادي کی کما عهدو بس متازه او رسیمه مزبوطه دینه خړې د دینو دن ان دا شر ده هر بشر جازم دی آته آتاه اتي ندي آ آ آتي يو آفو اه آ اتي يو دي سره یې کزه بیا مال تلین دي نه آتي جوړ شو دي که زه راتل وکم دا, رات دا محموذ الف آتے. او ذم بن چې نه متکلم سی غدا او ذم بن نه مفعول دا آتی دی دا غوناه تلل کی یحدی عہد لوست تلل کی عهد لوست تلل کی میثاق دا لوست تلل کی په میثاق بیا عہد تلل کی چې پاغه باندي د ځانبینونو نا قسم ورلشي ځانبینونو په څو ورلشي قسم دته میثاق بیا وای او عهد د لوس سرې ی دا د جانب به واحد ن د دو کسان منسکې د یو د طرف نه مثال یو کس بلتوی ی ه به د خبرې پاب د دما تا سر وز دی یو مقابل نی باابند او دا چا چې لو کوېی پاابنددي خپله خبره کې دلتر نه مصیی چې ماد نه بیا د سراتو سلام سره حت کړیدي بمون تقین ان تققاین تقضو انتقااز ای ی ال نه او دوات دا د غرو پلی دي. دا په معنا دا ماتیدو سره راځي مونتقذن مونتقذن ماتیدون کې ماتیدون کې صیغہ درسمه فائل نه او من النبی جدیرا متعلق په مونتقذون بسید او حبلا دا د حبلن دی دا راڅخه تل لیکي او من سوریمن ان سوراما ين سورم ان فعلین فاعلوا دا باب انفعال دی ان سورام ولیکي شلېدل او کټ کېدل ان آتی این حرف شرط جازم بی، آتی فیل فائلی دنبانی مفهول بی دی فا، دا، فا نو دا رابطه دا، د جواب شرط دا پارا، وید دا فا پا، وساطت بند جواب شرط دا د گی، دا شرط دا او ما جه دا، دا نافیه دا عمل دا سکی، دا یو اسم او یو خبروانی، دا عهدی جه دا د اسم دی او بی منتق زن، بی, منتق زن بی منتق زن بازار و منتض دا مجرور دی او منن نوبي له مطالب په منتضون بسې مون دون سی د فیل دی د مییر فې د فیل دی ف سره فیل نه سره د مطالب نه شوې جمله مجرود د جار مجرور دا مطالک دی دا مطالک دی په محضوب پسې نو دا خبر د ما جوړی کې چغه په معه د لی او او هم خبر وواړی او ولا وو آتفا دي. او لا حبلہ حبل بمون سوریمی دا پا هم لا نافی دی دا هم نعمل دلے سکی نو جی عمل دلے نو اسم مخبروانی حبلہ اسم دی او بمون سوریمی دا متعلق پا محضوب بسیدہ خبر دا ح... لا شو لا سرے سم مخبرنا دا عطب شو پا ما عہدی باندی نو ما عہدی جملے جوا دا ماتوفن لئے وو حربیاتی باو لا حبلہ بی عطب شو ماتوفن لئے سرق پا ماتوفنا دا جله جواب شر دی جواب ش او دا جواب شرې او دا جوابې شرف حقیقی نهدي بلکې دا نائب دی دا نائب دی او دا سبب دی دپاره جواب شر دا جله حقیق جواب جوابې ش نهدي بلکې دا د جواب شر تپاره سبب دی او دا کویا نائب ګېدللی دی دا جله نائب ګېدللی دا د جوابې شر نه حقیقیې جوابې شرف نهدي د اصل کې جمله داله این <سؤال> آتِ دمبن فا اینی ارجو سطره و غفرانه کازو گناه تراتل لکم نزداد امید لرم زمان دا گناه پټه پتفاتی شای اللہ <سؤال> تعالی دا اوبرتون دا مافکمات کہ ان عهدی ثابتون زکا عهد زما صدی ثابت تھی خود دا اصالتا دا جمله منگا ان نائب دا جواب شخص نگویلشو خود دلدکی دا یعنی نائب ویلشو آہ آہ <سؤال> بنا یعنی نا... نا... نا... دا جمله نائب ده جواب شرف نه که د سب د لپار دغه جووااب شو دا مونږ د جواب ش نه شویلي لا په جولوه جوابن الهتل لی په س معه بیا او بسات د معې را شي که چل مومونږه دا ب غ جله جوابې ش وروتننګه ولی ځکه بیا به داسې مع شو مونږوا چ لکه اوس معه را که چری ز نو بونهوکم زمان زمامات نه د بلکې پهدي فقوچېرزه ګونه درات لرلونه کمهونه اوناکم بیا مې عهد ماته نه نه دي ماته ف ان مفهومه انه اذا لم ياتي زمن فانه ينتقل وحده نه نه نه بلکې کز ګونه کومه کونه کومه سنبيل السلام والسلام سن عهد زمان مضبوط دی نو دا د ترکیب شوف ان اعاده ذنبا كزارت لکم گوناده اما عهدی بمنتقذين او بس نه دی عهد زمما ما تدون کی تنبیل سلام و سلام سنا و نه حمله بمنسلمین او نه غلسه دین اغم شلی تدون کی دغه بوربسته دا 145 بیت पुरुشو ان شاء الله د قصیده فقط در یا سلور سبكون نور بعد شو الله تعالی بر رحم سنا او الله تعالی بر اندات سنا وخیر حیات سنا قصیده بورده سرته وسیدل الله تعالی درس قبول کی الله تعالی زاسای قبول کی او الله تعالی دا ویناد مون د عمل او د نوویله سنتو سلام سنتو مان دي توفیق ذریعہ وګړي او اوریدونکو دې په نیت د عمل باندي جګم وو دی ووري الله تعالی دې توفیق ورکړي نه بنیت د هغه تش زړه باندې